Za to je ranjena Boguki. A tebe Gospod, Tsara Khari. Hoćemu u grime ono. Divljo se narod rečim na od Bogu iz složah u isku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 и ниједној од њих не би послан Иллијан да у Сарапту Сидонску жени у Довици и многи би јаку губави у Израилју у време пророка Јелисеја и ниједан се од њих не очисти да неман Сиријанин и сви у синагоги i spuniše gneva, kad čuše ovon, i ustavši i stjeraše ga na pole iz grada, i odvedoše ga na vrh gore, gde bijaše njihov grad sazidan, da bi ga bacil jo dozgon, ali on prode izmedju njih. I oti deem. Svati U ime Otca i Sina i Svatova Ruka. U i pravoslavnom simvolu vjere. Koji pravoslavni hrišćani ispovijedaju od vremena. Kad je Bog došao na zemlju i predoim ga sveti otci primili sveti oci upo pričili nam i predali i mi ga u trava slavnoj crkvi primili naučili u svetom krštenju ispovjedili i od tog trenutka se obavezali velikim zavjetom i to pred samim Bogom i svetim nebesima da ćemo tako vjerovati ako ćemo da nam duša bude živa i živa je samo ako stane vjer na tom zavjetu i tom ispovjedanju vjere apostolskom otačkom, pravoslavnom simvolu vjere nama poznatijem kao vjeruju koji ćemo oko Bogda i u ovoj liturgiji svi zajedno ispovijediti, svako u svoje ime, jer to Gospod zahtjeva od svakog od nas. Tražio u svetoj tajni kreštenja, prije nego što ćemo se sjediniti sa njim, da nas čuje, da ispovijedimo takav simbol vjere i tek onda da se sjedinimo sa Gospodom. Jako ko ne ispovjeda Na taj način On ne može sa Bogom da se sjedini Zašto? Zato što Bog tako hoće Bog tako traže A nije dobro Raspravljati se sa Bogom Nije dobro Protivurješiti Bogu Treba biti poslušan I smireno Primiti volju njegovu A volja Božja je Da se tako ispovijeda, da se tako vjeruje, jer je tako dobro, jer je tako spasonosno, jer je tako dobro za tvoju dušu i za tvoju vježnost. I to Bog traži i insistira na tome i zapovijeda to ni zbog čeg drugog, nego zbog tvoje koristi, ali znajući da si ti povestan, da si raslapljen, I sklon prevari i preljubi, on tu ljubav izražava kroz zapovjest i pečati prijetnjom. Da, ako iznavjeriš, odpašćeš od njega i neće više biti živa duša tvoja, jer se odvojila od živog Boga. Jedan od članova tog simbola, koji bi trebali braćo i sestu, na da znamo, ko ne zna, neka ga nauči. Svi bi to trebali na da znamo. Bolje nego ime i prezimu, svoje. Jer tvoje ime bez te, te vjere i takvog simbola vjere, ništa ne znači. Ama baš ništa. Neće se upamtiti. Pamti ga i sad malo ljudi, a i ti vrlo često još za života, gubeći takvu vjeru, gubiš i sebe samo, kroz razna ludiva i razna gubljenja. Pa više ne znaš što narod kaže ni ko ti glavu nosi, ni kako se zoveš. To su posledice gubljenja simbola vjere, ispravne vjere. I sam ne znaš svoj ima, kako će ga drugi upamtiti. Ima u tom simbolg jedan članku i kaže i u duha svetoga, gospoda životvornog, koji od oce iskodi, koji se sa ocem i sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz prorok je. I taj duh sveti, braćo i sestre, koji je i nas danas ovdje okupio, i ako tvoje ime bude njime zaprećateno, i ako tvoja volja bude u skladu sa njegovom voljom i silom, onda se tvoje ime pamti. Jedno od tih imena, jedno od ličnosti koja je bila nadahnuta i pokreta pokretana tim duhom i njime govorila, jeste i čudesna ličnost proroka i čudesno ime je Ilija sveti prorok Ilija čuveni dan ilin dan ako bismo malo pažljivije obratili pažnju na jedan detalj iz njegovog života ako bi tu pažnju obratio svi onda bi danas u novinama bili veliki naslovi da se, evo već, toliko vremena slavi jedan masakr i jedan masovni ubica. Da pravoslavni hrišćani popukljaju se i podižu hramove jednom ubici, masovnom ubici nečemu što se nije dešavao i nije događao jednom koljaču eto to pravoslavna crkva poštuje i takve ljude i stiče tako bi braći i sestre svijet pokarakterisao naše praznovanje svetog proroka Ilije da mu gospod nije da tako komentariše ali istina je da je sveti prorok Ilija hvala to ne krije hvala je braći i, I to i te i tekako treba da je znati je mnogo važno da bismo imali bolju predstavu o našoj vjeri bolju predstavu našem prorokom I o svim prorocima Da bi smo imali bolju predstavu I o duhu koji ga je pokretao na to O duhu koji je govorio kroz njega O duhu koji od oca Iz oca ishodi O duhu svetom A onda bolju predstavu I o ocu našem I o sinu jedinorodnom Danas djavo I njegove prele se ne bi obmanule Da gospoda pogrešno doživimo I onako manje više svi pogrešno doživljavamo. Zato nam ovaj nož u rukama svetog proroka i ovo masovno klanje može pomoći da se bolje upoznamo sa našim Bogom i sa njegovom svetom revnošćom i svetom voljom. Imamo situaciju, braća i sestre, 850 lažnih žrečeva, lažnih proroka, služitelja lažnih bogova, koji народ troju, koji narod obmanjuju, koji narod strovaljuju u vječnu pogibao, navodeci ga da se klanja lažnom bogu i na taj način uvodeci ga u prostor laži, a to je pakao. Jer pakao je vaš, život u vašem. I to je izvor vječnih muka za nekoga koje je stvoren pod istinitog Boga i prednaznačen da vječno živi u istini. I sa druge srane imamo proroka Iliju, služitelj istinitog Boga. I jedan uslov koji je iznio pred carem Ahavom i svim narodom. Ako Bog usliši molitve njih 850, neka se poštoje vao i ja mu se pokloniti, kaže sveti prorok Ilije. Ako Bogan siđe na žrtvu, na njihove molitve, ja ću priznati to od Boga. A ako ne siđe na njihove, nego na moju molitvu, prošto uznošenu mom Bogu jedinom istinitom a i vašem nego ste ga zaboravili i odrekli ga se onda zahtjevam jedno kaže sveti prorok Ilija caru Ahavu i svom sabranom narodu to je bilo ogromno sabrađe braća i sestre traže jedan uslov da ako ogan siđe na njegovu žrtvu da se svih 850 proroka uhvati da ni jedan slučajno ne pobjegne i da mu se privode jedan po jedan i da ih on svojom rukom kolje na potopu kisom i desilo se da poslije cilodnevnih molitava važnih proroka ne bi nikakvog odzirata Nebesa, a na molitvu svetog proroka Ilije siđe oganj i spavi žrtvu. I odmah više pohvatani svih 850 lažnih proroka i na potoku Kisonu jedan po jedan privođeni i kvani rukom proroka Ilije. Za jedan dan zaklao je... 850 lažnih proroka. Savremeni čovjek bi se užasnulo. Zgrozil. Zapitao je li moguće da je to sveti prorok ili Ja sam to nekako drugačije zamišljao. Ja sam njega drugačije doživljavao. Tako je, braću i sest, to je istina. I ne samo 150. Nego je posle ognjim sa nebesa spalio i one patrole koje su bile poslane na njega da ga na silu privode. Pa je spuštajuci ognj sa nebesa pretvarao čitave odrede u pepeo zajedno sa njihovim načalnicim da ih nauči da se ne govori tako sa prorokom i da se tako ne ide po proroka Božije nego sa zemljim poklonom i sa smirenom molbom, a ne drsko i oholom, jer ovo će oganj da radimo. Zbog toga, broći sestri, mi današnji hrišćani treba da naučimo iz ove priče, iz ovog istinitog primjera, da je naša vjera sveta vjera, da je naša vjera alergična na laž i na lažna učenja. Da se naša vera I naši sveti pastir Nije samo sveti prorok Ili je bio rednosan I drugi su bili rednosan Sjetimo se svetog angela Mihaila Koji je za samo jednu noć Da sam dobro upamtio Posjekao čitavu vojsku Od 180.000 Vojnika koji su Ustavili na istini tog Boga Za jednu noć 180 prepolućenih Sabljom Arhangela Mihaila, da se nauči ljudski rod da ne ustaje na Bogu, da se nauči čovjek da se ne igra sa Bogom, jer okolost je morska Bogu i Bog se protivi gorbima, a jedna od vrhunskih projava gordosti je vanjanje lažnim bogovin. To je vrhunska projeva gordosti, graći i sest, i Bog je nemovi, i protivi joj se. Zbog toga i mi bismo trebali da se naučimo o takvom revnovanju i takvom vjerovanju. Da znamo da je Boga moguće poštovati i pokloniti mu se u duhu i istini, samom u njegovoj crkvi pravoslavnoj. Ovalj da ovaj naš narod Treba da nauči napokon Probali smo i važnim Da Evo do jučer I to organizovano Masovno Sav narod Kvanjali smo se Dobro smo se nametanisali Bog nas je pustio Nije se protivio Kao jak nje za kvanje Predao se da ubijaju sveštenike, da crkve ruše. Kao jagnje bio za svo vrijeme i pustio nas je da se klanjamo važnim bogovi. I kad smo se dobro naklanjali, vidjeli smo da smo promlašili, da to nije bio Bog, da je bila vaša. To danas iz ove perspektive posebno vidimo. Zbog toga, braco i seste, nemojmo da pravimo istu grešu. Jer je svukao jedno, a oblači je, i evo već ga obukao drugo dio. Opet tražeći da izađemo iz crkve, opet tražeći da se klanjamo drugim bogovima, istina sa drugim imiđom, sad malo slobodniji, onda bilo tvrdo, zatvoreno, ograničeno, a sad dijagonala. Sve dopušteno, sve se može, sve je dozvoljeno. Isti djavo, isti lažni bog. I isti preziv na idolo poklonstvo. Zbog toga, braćo i sestre, ne mojmo da pravimo istu stari da se pokaju, je to dobro da se pokaju. Da ih niko ne vara, da je potrebno malo pokajanje, veliko pokajanje, zbog odricanja od velikog Boga. I ne samo od velikog Boga, braću se, nego smo se mi odrekli, pogotovo danas kad se čovjek odriče, on se odriče od svih svetitelja, od svih svetih proroka, odriče se i od majke Božije, i od svetih angela, i od arkangela, ravnostnog arkangela Mihajla i Gavrijele. Odriče se od majke Božije, odriče se i od proroka Ilijeke. Pljuje na ovo njegovog vanja, pljuje na njegovu žrtvu, pljuje na njegovo ime, pljuje na gospoda Isusa Hrista, pljuje na sve svete apostole i na Pavela i na Petra i svu 12 toricu i 70 toricu, pljuje na sve njihove učenike, pljuje na sve svete sabore, na svih sedam vaseljenskih sabora i na sve sve koji su bili sabrani na njima. Плюје на свете цареве, Константине, Мајку Мујелену. Плюје на свете и јасни животворни крс. Плюје на крв светих мученика, одрича се ниховог страданња, нихове крви, ниховог сноја. Плюје на свете и споснике, и на нихов надљудски подвиг и труд, и жрот и љубав. Плюје на свете и исповеднике, koji su čuvali svetu pravoslavnu vjeru ne zbog sebe, jer oni su je znali vjerovali nego zbog tebe koji pljuješ na nju. Pljuje na svete jerarhije, svete prosvetitelje, pljuje na svete svetu braću Kirila i Metodija, pljuje na svetoga samog i na njegov podvijek i na njegov trud, na svetoga vasilio strošku. Ljuje na svetoga cara Vazara i krv svetih kosovskih vitezova i mučenika. Ljuje na sve naše svetinje i sve svete zadužbine, počeoši od studenice pa preko hilandara, a pa preko svih svetih zadužbina i svetih pivota u njima. Ljuje na sve sveta i čudotvorne ikone majke Božije i svih svetitelja. Ljuje na svoju krsnu slavu ključuje na svoga oca na svoga zreda na svoju majku kljuje samo me sebi u lice eto braće i sestre kakve su posledice klanjanje lažnom bog jedna metanija proizgodi što smo sad nabrojali samo površno zbog toga opametimo se braće i sestre u považimos se. Zaista treba da se uplašimo, jer skupo će nas poštati odricanje od vjera, od našeg svetog pravoslavlja. Zbog toga, toga glavno naš posao, zaista glavno, nema većega posla, ali plate veće ako ga dobro obavimo. Jeste, zaista jeste, čuvanje svete vjera. I nemojmo da se varamo, nema se posla, ima se posla. Ima ga preko glave, braći i sest, preko naših snagali se nadamo na pomoć svetih nebesa, na pomoć svetoga Boga, na pomoć svetoga prologa Ima apostole za sve nas da čuvamo vjeru. Iako je sačuvamo, velika će plata naša biti na nebesima. I ovdje utjeha naravno, ali potpuna isplata i neprestano isplaćivanje U svjetoj svet, vječnosti, u svjetom carstvu nebeskom. Zbog toga, dobro obratimo pažnju na našu pravu slavnu crku. Jer je ona tiha, braćo i sestre, nenametljiva. Neće da na srce, neće da bude agresivna. Obratimo dobro pažnju na nju. Ovo je zvono koje je jutro spozvalo na svetu liturgiju. Ono je strašno zvono, braćo i sestre. Страшення него по, страшно je njegoва Бог.траш je doці на ту службу у позитивному сsmisvu i страшно недоć. То звонo odваja светло сотае, животод sмrti Бог odдзялува людиde Божиje od слугу демонски. samo згуб литturгиjскоg звона ima tak u nagu да da odvojji da pokaže, da osvijetuje. A posebno sve ta liturgija je ovo da I odricanje od naše vjere, kako ćemo praktično da procijenimo da li smo se odrekli ili nismo, je to isto važno da znamo. Odričujemo se, braći i sestri, naše vjere, sve te pravoslavne. Odričujte se ono što je glavno u njoj, a to je Sveta i božanstvena liturgije U užem i širem smislu Konkretno odričujete se Prisustva na njoj Mi se odričujemo vjere Odričujemo se Boga U koga vjerujemo Odričujete se njegovog tijela I njegove krvi Mi smo se odrekli njega Ne pričeškujući se njegovim tijelom I njegovom krvi Pa mi se odričujemo njega Braća i sestva On te poziva, dođi, uzmi, jedi i pij, a ti ne dođeš, a ako dođeš ne jedeš i ne piješ. Odrekli, odrekli smo ga se. Ako poziva na postove, a mi ne postimo, odričamo ga se, braći i seste. Ako nas poziva da vjerujemo po svetom kanonu i po svetom simbolu vjeraju, a mi ubacujemo neke naše dodatke pa ono danas moderno ja imam neko svoje vidjenje crkve pa i možeš da ga imaš ali Boga ne imaš u sebi. kako je to svoje vidjenje kako je to svoja vjera koja nije u skladu sa vjerom crkve sa saborom svih svetih i ujedinstvu sa svetom i živom članom trojicom kako je to tvoja vjera šta ćeš da radiš s njom Ništa To je važna vjera, pogrešna vjera To je odricanje od prave vjera Pogotovo ako u pitanju neko Ko se vezao Zavljetom u svetom kreštenju Da će vjerovati po simbogu vjera I zbog toga kao i sveti prorok Ilije I mi bismo trebali braći i sestre Da uzmemo nož Da uzmemo nož Koji će pravo slavna crka da nam da Ili mač duha Koji je riječ Božija koji je Bog naš Gospod Isus Hristos i njegova riješ, njegova sveta volja i njome da koljemo sve one misli, sve one pomisli, sve one želje i sva ona osjećanja koja ustaju protiv imena Božije i protiv njegove svete volje. To je duhovna borba i tu moramo biti nastrojeni u proročkom duhu i u tu braće i sve sve nema kompromise zapamtimo to dobro sa tim duhom nema kompromisa njega prosto moraš da zakolješ i to ne 850 nego koliko ih god bude moraš ih hvati jer ako jedno pustiš kao što je sveti prorok ili je znal kao što mali gnećelije gledamo da sve uništimo jer Ako nam jedna utekne, može skupo da nas pošta malih gnačelija, a svi lažni proti su malih mali gnačelija. Svaka važna pomisla, važna želja, važno osjećanje malih gnačelija, iako ti utekne i prođe kroz um i dođe do srca, može da ga zarazi, može srce teško da se razbogi i ta bojst da metastazira u ražnim, raznim lažnim vjerovanjima. Zbog toga neka ovaj praznac bude svima nama na upozorenje da nema igre sa jedinim islinitim Bogom, da nema šave sa svetim prorocima, da nema igre sa svetim apostolima i sa svetim otcima, sa svetim našim učiteljima. Da nema šale sa svetim tajnama, da nema igre sa svetom pravoslanom vjerom. Jer mnogi su pokušali da se igraju sa njom, pa evo stoje iza nje, utami zaborava, u mraku, laž i nemoći. A ona, evo i dan danas stoji i mi u njoj, krepki, sveti, silni, iako budemo poslušni i besmrtni. Jer sve ta vjera pracuje sve se pravoslo nepesmrtna, neuništiva. Nju ne možeš da uništiš. Jer ako možeš njugo da uništiš, to bi značilo da možeš i Boga da uništiš. Ubit ću Boga u te Ne možeš ubiti Boga. Ako je u meni, ne možeš ni Boga, ne možeš ni mene. To se dočeli naši sveti mučenici, koji su ubijani i nikad ubijeni. I zbog toga neka da Bog svete revnosti, a sveta revnost je ljubav, braći i sestre. Revnost sveta jeste sveta ljubav prema svetom Bogu i jedinom istinitom. Neka Bog daje i u naše srce tu svetu revnost. Rečuvamo našu svetu vjeru, naše sveto pravoslavlje, to jest pravo življe. Jer pravoslavlje se fečati pravi i svetim životom. Iako tako budemo vjerovali, iako tako budemo živjeli, a možemo živjeti ispravno samo ako ispravno vjerujemo, odat će nam na pomoć biti i sveti prorok Ilija. Doviće i on od svoje revnost na našu revnost, bit nam od pomoći i sva sveta nebesa i sveti rednostni angeli Boži, izuzetno rednosti za istinu Božiju. I bit nam od pomoći ona koja je rodila Boga, koja je rodila istinu, koja je rodila svetost. Bit nam od pomoći i sveti Bog. Ako je Bog se nama, braći i sestre, onda ko će protiv nas? Ko će protiv nas, braći i sestre? A ako budemo u crkvi pravoslavnoj, kako treba, Bog je se nama nepresuno i ne možemo da se ispunjujemo. To što se dešava oko nas, sve to Bog prati, sve to Bog dopušta, sve to Bog kontroliše i promišlja. Naš poslanik je bude slovanje vere, stajanje u njoj i čekanje drugog i strašnog dohvatskog Gospoda kome će da prethodi. Dolezak, ponovni dolazak svetog korogu Krilije jer njega očekujemo još jednom da dođe i još jednu riječ da kaže pa tek onda će doći gospod naš Isus Hristus i da ga dočekamo spremni braći i sestre a bit spremni ako naše srce bude u istini ako bude ispovjedalo istini Boga Iako bude živjelo u njegovoj crkvi, svetoj, pravoslavnoj, od proroka najavljivanoj, od mučenika posvjedočenoj i od nas, daj Bože, čuvan. Amin, Bože, daj.